Накрила нас осінь холодною зливою, раптово закінчилось літо зелене. Заклинаю тебе, будь щасливою, за двох нас, за себе й за мене.